Folytatjuk a Biblia az első Péter második részében. De tényleg ma inkább egy házi csoporthoz hasonlítunk. És lehet, hogy ez azért van, mert az emberek tudták, hogy a szenvedésről fogok ma beszélni. Nem nagyon szeretjük ezt a témát, igaz? Szenvedés. But you know what in the Bible it's almost on every page. But tudjátok a bibliának majdnem minden lapján rajta van ez a téma. And uh, hopefully today's message will be a help to us. Reméljük, hogy a mai üzenet segít nekünk jobban megérteni ezt. Um, you know just looking around the room I know some of the suffering that You've hogyha a körbenézek ezen a termen, akkor tudom néhányatokról, hogy milyen szenvedésen mentetek keresztül. És azt remélem, hogy az, amit ma el fogok mondani, az nem kicsinyíti le a ti szenvedéseteket. You know, I don't say, oh, just buck up. Nem szeretném azt mondani, na, szed már össze magad. Uh, it's not that bad. Nem annyira rossz a helyzet. Because, uh, it's for a <laughs> Mert nem véletlenül hívják a szenvedést szenvedésnek. Right, it's Mert tényleg fájdalmas. It's, um, it's és olyan bámulatba ejt vagy érthetetlen. Right. We, we, we don't it. Nem nem lehet teljesen felfogni, hogy miről van szó. És nem hagy el minket nagyon gyorsan. De ez ö, a szenvedésen keresztül ö, ismerhetjük meg Istent még jobban. Megérthetjük, hogy mitől olyan hatalmas ő. Nem találsz a világon egy más vallást sem, amelyben Isten szenvedett volna. A, a görögök számára az ő isteneik, azok ugye ilyen szuper hősök voltak, mint Superman. Ők nem szenvedtek. Allah, Allah, suffer. Allah sem szenved. De nekünk egy olyan istenünk van, aki eljött a mi világunkba, a mi valóságunkba. And he suffered. És ő is szenvedett. And we're going to look at a bit of that today. És ma egy picit bele fogunk ebben nézni. Uh, in 1 Peter 5:12, we get uh, maybe a a summary statement from peter himself as to why he wrote this letter. Az első péter 5:12-ben olvashatunk egy kicsit egy ilyen összefoglalást arról, hogy miért írta péter ezt a levelet. It says I've written to you briefly, uh, exhorting, and declaring that this is the true grace of God, stand firm in it. Hogy, hogy azért írtam nektek röviden, testvéreim, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy ez az, az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Mindannyian szeretnénk Isten kegyelmét megtapasztalni. Istennek a jó tetszését. Szeretnénk ezt megtapasztalni az életünkben. Péter azt mondta, hogy ezért írtam ezt a levelet. So we pay attention to what he, he writes. Te fejezzük figyelünk oda arra, amit ő mond. And a part of this grace he talks about in the first couple chapters is that we have a new relationship with God. És a, a kegyelemnek egy része, amiről az első néhány fejezet szól, az az, hogy ő, egy új kapcsolatunk van Istennel. Uh, chapter 1 verse 3 he says that God has caused us to be born again. Az első rész harmadik versében azt írja, hogy úja szült minket Jézus Krisztus. And he says that because of that new birth we have new hope. És mivel új és születtünk, új reménységünk van. In heaven. A mennyben. We have we we have holiness. Szentségben élhetünk. Because of the new birth God Mert has given us holiness. Újra születtünk és azért Isten szentséget adott nekünk. he says that we can actually love from a pure heart because és of this New birth. Az új Vas miatt szerethetünk is tiszta szívből. And he talks a lot in the first couple of chapters of, of our new relationship with God. első néhány fejezetben nagyon sokat beszél a, az Istenre való új kapcsolatunkról. Uh, but then from the middle of chapter two he, he begins to talk about our, our relationship in this world. De aztán a második résznek a közepel felé elkezd inkább arról írni, hogy milyen legyenek a kapcsolataink ebben a világban. Hogyan éljünk keresztényeként? We have a new king. Új a királyunk. Ez Az azt jelenti, hogy a császárnak már nem kell engedelmeskednünk? Múlt héten pont ezt néztük meg, hogy nem, Péter azt mondta, nem erről van szó. We need to be submitted to every authority. Alá kell rendelnünk magunkat minden emberi rendnek. And if you right, és ha jól emlékszek, we discussed last week at length. Ö, múlt héten ö, hosszasan beszéltünk arról. That, that would be a good situation, right? Hogy ez egy jó helyzet lenne. If, if every earthly authority was just. Hogy ha a világon minden hatalom, minden tekinté igazságos lenne. Right, if every king, if every, uh, every of every judge were hogyha minden király minden minden rendőr, minden bíró igazságos lenne minden főnök every relationship was was minden kapcsolatod az életben az igazságon alapulna. Akkor mondanád, hogy ó, hát persze, hát én nagyon szívesen alárendelem magamat akkor ezeknek az embereknek. De nem tudod, hogy én nekem milyen az életem, miben vagyok én bennem. Olyan főnökön van, aki teljesen kihasznál. Olyan a kormányunk, aki kirabol minket. És mindenféle kifogásokkal jöhetünk azzal kapcsolatban, hogy miért nem szeretnénk engedelmeskedni az emberi rennek. De Péter azt mondja, hogy amíg nincsen bűnről szó, hogyha ezek a bizonyos hatalmak nem kényszerítenek téged arra, hogy védkez Isten ellen, We're to submit. akkor engedelmeskedned kell nekik. Mm. És az engedelmességed miatt ö, egyszerűen szükségszerű, hogy ö, szenvedésben legyen részünk. Your life won't be easy. Nem lesz könnyű az életed. But, de az ironikus dolog az az, hogyha, hogyha lázad ezek ellen a hatalmak ellen, akkor sem lesz könnyebb az életed. A Biblia azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a, a parázs, nem, szikrák, köszönöm, man is born for szállnak, <laughs> az ember a rosszra született. That's, that's ez mondta a Jobb, amikor ő szenvedett. Suffering is a part of life. Azért, mert a szenvedés az életnek a része. And so Tehát az, hogy Péter itt meg, elmondja nekünk, hogy hogyan engedelmeskedjünk és hogyan szenvedjük jól, vagy helyes módon, ez a javunkat szolgálja. That we or other hogy ne pusztítsuk el se önmagunkat, sem más embereket. And these two themes uh submission and suffering are kind of intertwined from now until the end of the, the book. És ez a két téma, az engedelmeség és a szenvedés, ettől a résztől kezdve így összefonódik a levél végéig. And so we're going to pick up in verse 18 where he says servants be subject to your masters with all respect not only to the good And gentle, but also to the unjust. Tehát a második rész 18. versétől kezdjük el. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is might És lehet, hogy azt mondod, hogy oké, okay, hát ez rám nem igazán vonatkozik, hiszen mi nem vagyunk szolgák, és nincsenek uraink. But there's a very real sense in which today we are dependent on our employers. De ugyanakkor egy hasonló módon mi is manapság is függünk a, a munkáltatóinktól. Similar as, as a servant was dependent on his master. Hasonlóképpen, mint ahogy a régi időkben a szolgák függtek az uraiktól. And for 40 hours a week you can't do what you want. To és a héten, 40 órán keresztül nem teheted azt, amit szeretnéd. 40 órán keresztül azt kell tenned, amit a főnököd mond. És Péter itt azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a főnökeiteknek. Az első korintus 7-ben Pál is beszél a szolgákról. He says uh, chapter 7 verse 20 and 21 he says each one of you should remain in the condition in which he was called Tett a az Első Korintusi levél 7. részének 20 verse Mindenki maradjon abban a hívatásban, amelyben elhívatott. You were slave when called Don't be concerned about it. -e? ne törődj vele. So to, to Tehát itt olyan rabszolgáknak is ír, akik azóta ö, megtértek. És akkor that's the way were, a believer, just just relax. mondja hogy ha rabszogaként lettél keresztényi, akkor csak lazíts you know, és maradj úgy. Don't, don't ne kezdj el lázadni az urad ellen. És és csapkod az asztalt a jogaid miatt. I have my rights. Nekem jogaim vannak. Uh, and, and also he's probably writing to those who might even had Christian masters. Don't be lazy. És uh, azokhoz arab szolgákhoz is uh, szólt, akiknek keresztény volt az úrók, és nekik pedig azt mondja, hogy nem égettek lusták. Don't, don't expect that your boss because he's a Christian is going to let you ne gondold azt, hogy right. azért, mert a főnököt keresztény, meg fogja engedni hogy csak lusták, hogy egész nap. De Pál itt még hozzátesz egy dolgot ebben a versben, hogy ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Because some servants were able to buy their freedom. Mert voltak olyan rabszogák, akik meg tudták vásárolni a szabadságukat. And Paul says, you know, if you can do it. Pál azt mondja, hogyha ezt megteheted, akkor tedd meg. De ha nem tudod megtenni, <laughs> akkor csak tarts ki. Be a Legyél képviselője az evangéliumnak az urad felé. I, I think, uh, you just, you know, és ma is mondhatjuk ugyanígy, hogyha egy olyan munkád van, ami nagyon nehéz, és a főnököd nagyon rosszul bánik veled, maybe, maybe the... És az összes munkatársad káromkodik, malatsz vicceket, mesél, panaszkodik, és állandóan csak így lehúz téged ez. Ha szabaddál lehetsz úgymond, tehát tudsz másik munkát találni, <laughs> és, és ez lehetőség I think számodra, Paul would say, Go ahead, do it. akkor gondolom, yeah. hogy Pál azt mondaná, hogy tedd ezt meg. De ha nem, és tudom, hogy a mai gazdasági helyzetben nehéz egy másik munkát találni. Ha nem tudod ezt megtenni, tenni, akkor and, csak maradj ott. And and be a there. És legyél az evangéliumnak a képviselője azon a helyen. Hogyha Isten nem nyit meg egy ajtót arra, hogy ö, máshova menjél, akkor biztos, hogy okkal tart téged azon a helyen. Tehát Ez az a szövegkörnyezet, amiben Péter elkezd a, a szenvedésről beszélni. Mert azt mondja, yeah. hogy minden hatalomnak, minden urunknak vessük alá magunkat. Not only to the good and gentle, but also to the unjust. Nem csak a jóknak és hanem a is. Verse 19 and 24. It is a gracious thing when, mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin, you are beaten for it, you endure? But if, when you do good and suffer for it, and endure, this is a gracious thing in the sight of God. 19.20. 20 vers, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. So he says, there's going to be some people who at their workplaces are going to suffer. Tehát azt mondja, Why? hogy vannak olyan emberek, akik a munkahelyükön szenvedni fognak. Some are they did wrong. Néhányan igazságosan szenvednek. Tehát amiatt, mert valamit rosszul csináltak. Some Valakik pedig igazságtalanul. Says, if you you did wrong, hogyha ö, azt mondja itt Péter, hogyha olyan miatt ö, szenvedsz, amit te tettél, ami rossz. You know, és ezt elviseled, ezt a szenvedést. Senki nem fog így váron veregetni, és azt mondja, jól van. Nincsen ebből nyereség. Egyszerűen ez neked nem, nem hoz semmi jót. Egyszerűen csak megfizetsz a hibádért. De hogyha igazságtalanul szenvedsz, és ezt ebben kitartasz, To you. Akkor ebben van nyereség, ez, ez jót ő, szolgál számodra. And before we really talk about what that benefit might be. És mielőtt megbeszélnénk azt, hogy mi is ez a nyereség? Uh, a bit about the and unjustly suffering. Ő, beszéljünk egy picit arról, hogy mit is jelent az, hogy igazságosan és igazságtalanul szenvedni. Because there's just. Uh, a lot of different ways we can suffer, isn't there? Mert nagyon sokféleképpen tudunk szenvedni, igaz? You know, even the Bible uses the word like the many trials, the many sufferings that you have, like it comes in all different shapes and sizes. A Biblia is ilyen kifejezéseket használ, hogy sokféle szenvedésben lesz részetek. Túl a, a szenvedésnek különböző formái léteznek. You know, it's like going to the stop In the summertime, you know? Olyan, mintha a stop cukiba mennél uh, nyáron. You know, Nem csak vanília és csokoládé fagyi van. They got, they got 30 kinds there. Hanem 30 fajta. Uh, all different kinds. különböző fajlatból választhatsz. But it's all cold and sweet. De minden, minden, minden fagyi fajta hideg és édes. Right? And suffering is the same way, it comes in all different shapes and sizes, but it's all painful. <laughs> Hasonlóképpen a szenvedés is különböző formákban, ézekben jön, úgymond, de, de mindegyik fájdalmas. And here's a few. Um, few examples of suffering justly. És uh, szeretnék egy néhány példát mondani az igazságos szenvedésre. The first one we'll call Because of Adam. Az első dolog az, az az Ádám bűne miatt való szenvedés. Ugye a kezdetben Isten megteremtett mindent. Egy férfit és egy nőt. Betette őket az édenkertbe. Egy szabályt állított fel, hogy megvizsgálja, hogy mennyire hűségesek hozzá. Egyetlen szabályt. Egy szabályt. God, is a generous God Isten igen ö, nagy lélekű Isten. He didn't he didn't give them the the the cress you know the the cress book with 200 pages of you know rules. Nem a kreszkönyvet nyomta a kezükbe, amiben 200 oldalon keresztül ö, sorolják, hogy milyen ö, szabályoknak kell engedemelnek. So there's, there's one thing I want you to do to test hanem azt mondta nekik, hogy egyetlen szabályt adok, és ezzel fogom megnézni, hogy mennyire vagytok engedelmesek. Ádám védkezett, nem engedelmeskedett az Úrnak, és azt mondja az ige, hogy emiatt az egész teremtett világ átok alatt van. And there's many examples of suffering that is just because We're in a sinful, cursed world. És nagyon sok szenvedés ide vezethető vissza, hogy egy bűnös, átkozott világban élünk. Például vannak ö, ö, mindenféle természeti csapások, amiket látunk. Olyan sok hely van a világon, ahol nem tudnak elegendő ételt ö, megtermelni, és az emberek éheznek. I'll th also think just the, the way the world, you know, tells us we need to work hard and get and collect for ourselves all sorts of treasures is is we suffer under that burden. És az alatt, a, a teher alatt is szenvedünk, hogy a világban minden onnan azt halljuk, hogy csak gyűjts magadnak, és mindenféle cucot halmos föl saját magad számára. És ezek mind oda vezethetők vissza, hogy Ádám vétkezett. But again, we don't blame Adam because we de nem arról van itt szó, hogy Ádámot okoljuk mindezért, hiszen minden nap az életünkkel bebizonyítjuk azt, hogy mi ugyanúgy vétkeztünk volna, mint ő. A második fajta bűn, amit igazságosnak nevezhetünk, az a valaminek a következménye. A Bibliában azt is olvashatjuk, hogy, hogy vetés és aratás. Hogyha jó magot vetsz a földbe, akkor jó lesz a termés. If you weeds, hogyha weeds. gyomot vetsz, akkor gyomot is fogsz aratni. If you just, you know, eat big size, you know, McDonald's super meals every day, hogyha minden up, nap a McDonald'sban étkezel és a legals legnagyobb óriás hamburgert fogyasztod el, you're going to suffer with akkor ennek következményeként túlsúlyos leszel, a, bad heart, é, a szíved is ö, zavart szenved, and és a koleszterin szinted sem ö, lesz túl alacsony. Sokszor a saját butaságunk miatt szenvedünk. Például van, hogy azért nincs elég pénzünk, mert valami butaságra költöttük el. Right? If hívő vagy és egy nem hívőt vettél feleségül vagy mentél hozzá, akkor ennek a következményeit is fogod viselni. Uh, Semmiben nem fogsz egyezni háza, házastársaddal, hogy hogyan neveljünk gyerekeket, mi az élet célja? There's also suffering that's just that we would call punishment. És van olyan fajta szenvedés is, ami igazságos, amit nevezhetünk büntetésnek. I, I try to be very clear about this. Punishment though is not for the believer. Próbálok uh, ebben nagyon tisztán fogalmazni, hogy a, a büntetés az nem egy hívő számára But, van. Because the punishment for our sin landed on Jesus. Mert ami mi bűneinkért való büntetést az Jézus elhordozta. But there are examples in the Bible where God de van sok példa arra a Bibliában, hogy a Isten azt mondja, hogy ennek a népnek a bűneit már megelégeltem, és ezért ítélet alá fogom őket ő, hajtani. És megengedi, hogy egy másik nép bejöjjön az ő földjükre, és harcoljanak egymással. So egymással. Van tehát olyan idő, amikor a nem hívők annyira felhalmozzák ezeket a bűnöket, és olyan sok igazságtalanságot követnek el, hogy Isten azt mondja, hogy elég, és megbüntetem őket emiatt. But for It's hívők számára van ennek egy hasonló változata, és ezt nevelésnek hívhatjuk, vagy fenyítésnek. You know, it's it's when God trains us. Mikor Isten nevel minket. Uh, you know we're thinking wrong, we're doing wrong. Rosszul gondolkodunk, rossz, rosszat cselekszünk, With bad attitudes, rossz a attitudes. And God allows suffering to come into our so that we would be trained. És Isten megengedi, hogy valamilyen szenvedés jön az életünkbe, hogy ez neveljen minket formájon. Azt mondja az Ige, hogy Isten megfenyíti azokat, akiket szeret. És tudjátok azt is, hogy ez, ez igaz a való életben is, hiszen én nem fenyítem a ti gyerekeiteket. I love your kids, but I don't love your kids like I love my kids. Szeretem őket, tehát ez az ige feelingmeddig megáll, hogy szeretem őket, de nem szeretem úgy, mint a sajátjaimat. Yeah, but I discipline my kids. De én az enyémeket úgy szeretem, hogy megfenyítem őket. Because I don't want them to grow up to be, you know, histish, right? Nem szeretném, hogyha histis felnötteké válna. And I, I don't want them to grow up to be self-absorbed. És saját magukkal foglalkoznának állandóan. Vagy teljesen bolondok és könnyelműek legyenek. Right? So Tehát ezért nevelem őket. Them. És megfenyítem őket. So those are just some, some ideas of what it means to suffer justly and... and um, és, uh, tehát ez volt egy néhány példa arra, hogy milyen az igazságos szenvedés, és uh, minden mindezekre sok példát látunk a mai világban is. Ugyanakkor uh, szenvedhetünk igazságtalanul is. Like for example, as a Például, ha áldozat valaki. Didn't do anything wrong. You just went to Tesco. You came back, and somebody broke into your house and stole. Everything you have. Nem tettél semmi rosszat, egyszer csak elmentél a Tesco-ba és mire hazaértél, valaki kipakolta a házadat teljesen. Bezártad rendesen az ajtót, mégis valaki betört. Te áldozata vagy valakinek, és ettől szenvedsz. When, when lives, unjustly, so a hogy a to other people. szenvedés, uh, azért, hogy legyünk There's a writer named Johnny Erickson Tada. Van egy And I know Marian has, has gotten a, uh, an essay from her and we're translating to uh, Hungarian and hopefully it'll be Marian elkezdett levelezni vele és ezzel a szolgálattal, is kapott tőle egy írást, amit már lefordítottak magyarra, és reméljük, hogy ezt hamarosan ki is adják. And, and az ő szenvedése egy hatalmas bizonság volt az emberek számára szerte a világon. Fiatal lányként balesetet szenvedett, és uh, tolószékbe kényszerült. And és hogy keserűvé vált volna, angry, vagy mérges lett volna, depressziós, <laughs> Istent ismerte meg jobban, ezáltal nagyon sok embert bátorított az ő szenvedésén keresztül. Szenvedhetünk amiatt is, hogy más szenved. You know, like empathy. Egy empátia útján. You know, like your a, van egy barátod, aki nagyon beteg, és te is vele szenvedsz. A te életedből is áldozol erre, tehát időt, ő, acerre elmész, meglátogatod őt. It's cost you some money to take them food. Pénzedbe is kerül, hogy mondjuk ételt viszel nekik. You're suffer, suffer with them. Te is ő, sok módon vele együtt szenvedsz. And then there's also vicarious suffering or suffering because of somebody not suffering with somebody but suffering because of somebody. És van olyan szenvedés is, ami nem mint az előző, hogy valakivel együtt szenvedsz, hanem valaki miatt szenvedsz. And that's when as Christians were persecuted Például, hogy keresztényeként üldöztetésben van valakinek része Jézus miatt. Nagyon sok ember van manapság sokfelé a világban, akiket igazságtalanul, akik igazságtalanul szenvednek, csak is azért, mert hisznek Jézusban. Nagyon sokszor ez a szenvedés fizikai. It's just, uh, Néha annyi, hogy kirekesztik őket. So there are of Tehát sok példája van annak is, hogy igazságtalanul szenvednek emberek. And Peter says, you need to trust God. És Péter azt mondja, hogy kell, hogy bízzatok Istenben. You need to do what Jesus did. Verse 21 says, "For to this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you as an example so that you might follow in his steps." 21-es vers, hiszen erre hívatattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Sokszor beszélünk Jézusról, mint a példáról a szolgálatban. That he's our example in life, ő a példánk az életben, in power. <laughs> hogy milyen hatalmas volt. De Péter azt mondja, hogy igen, de ő a példánk a szenvedésben is. Because he suffered unjustly. Mert ő igazságtalanul szenvedett. And he endured. Without sin És a anélkül, hogy volna. And we read about that in verse 22 and 23, it says, He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. 22-23-as versben erről olvashatunk. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Unjustly, Amikor Jézus szenvedett igazságtalanul, akkor ő egy felsőbb bíróhoz folyamodott. And és nem szabad, but, hogy ezeken így ö, ö, átfussunk ezeken a verseken, hogy jó, persze, hát Jézus szenvedett, jó, oké, okay, tudjuk. But, but think about a little bit. Hanem gondoljatok bele egy kicsit. Okay, you're Te mondjuk tökéletes vagy. Okay. Not heard Soha senkit nem bántottál meg. Soha nem hazudtál. Csak jót tettél. Az emberek életét a világosságra hoztad a tanításaid miatt. És akkor ez történik veled. One of your best friends. Az egyik legjobb barátod. For 30 pieces of silver. ezüst pénzért. Elárultéged. téged. Most gondoltok ebbe árulás. been betrayed. Volt-e már, hogy valaki elárult, becsapott téged. But. Senki más nem tudta, hogy Judás el fogja ezt követni. It wasn't like there's a, there's Jesus and his guys, and that one nem az volt, hogy minden ember tudta, hogy oké, okay, ott van Jézus, meg a tanítványai, de ott van Júdás is, és azért fú, vele vigyázni kell. Azért, mert amikor Jézus azt mondta nekik, a tanítványoknak, hogy valaki közületek el fog engem árulni, akkor mindenki körbenézett meg magára, hogy én, én leszek az. Nem volt az, hogy így diszkréten, Ránézte ki udásra, hogy hát tudjuk. Mi mindannyian tudjuk, no. hogy kiről van szó. And when Jesus sent Judas away, he said, go do what you're going to do quickly. Amikor Jézus azt mondta Judásnak, hogy menj, és tedd, amit uh, meg fogsz tenni, akkor még mindig nem tudták a tanítványok, hogy miről van szó, és azt hitték, hogy csak valami desszertet hoz a vacsora után, vagy ilyesmi. So, so Judas and Jézus, Jesus had a Tehát Júdás és Jézus között egy uh, tiszteletteljes, szeretetteljes kapcsolat volt. Meals did they share Hány étkezést osztottak meg együtt? How many times did Jesus give advice to Judas? Adhatott Jézus tanácsot Judásnak. You know, you know, the Lehet, hogy ahogy, ahogy uh, ugye mentek egyik erről a másikra és és elég uh, uh, kemény volt a talaj, akkor egymást húzták, hogy tovább tudjanak menni. Lehet, hogy volt olyan, hogy ugye a szabadban töltötték az éjszakát, és hűvös volt az idő is, és, és hogy egy takaró alatt próbáltak ö, ö, megmelegedni. Hogy, hogy esetleg júdás kölcsön kérte Jézusnak a, a felső ruháját. Right. And this friend, és akkor ez a barát for 30, of silver, 30 ezüst pénzért. Elárulja Jézus. És egy picit talán belepillantást nyerünk abba, hogy hogy ez mennyire fájhatott Jézusnak. When Jesus Amikor azt mondta, hogy csókkal árulsz el? The A ez fájt. Jézus szenvedése Érzelmekkel teli it, volt. It was, it was psychological, A pszichológiai is volt. If you read about the, pre, the, the trial proceedings that took place, Hogyha elolvasod azt, hogy milyen ö, tárgyalás sorozaton ment végig. Paramount with psychological torture. Akkor ez teljesen telítve van lelki terrorral. They didn't, they didn't arrest him. In the daytime, nem a napvilágon, tehát nem napközben ö, tartoztatták le, but at night, hanem éjszaka, so that no one would see. hogy senki se lássa. They couldn't wait until morning, nem tudták már kivárni a reggelt, hogy összejöjjön egy esküdcék és meghallgassa, And hogy instead, miről van szó. Hanem odavitték a főpap elé, Herodes elé, és Félix elé, és Pontius Pilátus elé. És senki nem tudott olyan vádat mondani, ami igaz volt. És mindezt az egész kis ügyletet el kellett, hogy simítsák azelőtt, mielőtt a nap feljött. Talán olyan lehetett, amit például hallunk, hogy Törökországban megtörténik. When, when will someone, hogy az rendőrség letartóztat valakit. Because for a Mert egy gyilkost keresnek. És bár ez a személy nem a gyilkos, addig kínozzák, amíg be nem vallja, hogy ő tette. But, but Jesus doesn't, doesn't Jézus nem vallja be, hogy vétkezett. His suffering was also spiritual. Az ő nem csak lelki volt, hanem szellemi is. From the cross he says, azt kiáltja a keresztről, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Ő emiatt ő el lett választva az Atyától. És Istennek, az Atyának, a haragja mind rá nehezült. Szerintem ezt mi nem tudjuk felfogni. The spiritual pain that must have been. Hogy ez micsoda szellemi fájdalmat jelentett neki. physical pain that we probably understand the fullness of his suffering. Talán a testi szenvedésének tudjuk megérteni a, a teljességét. And uh, we don't really have to even imagine that anymore. We have you've probably seen the movie The Passion. You've you probably, maybe you have visual pictures It's to talán nem is kell messzire menned ahhoz, hogy ezt el tud képzelni, hogyha láttad a passió című filmet, és, és az elég képi módon ábrázolta azt, hogy milyen szenvedésem ment Jézus keresztül. Megverték, megustorozták. A Biblia azt mondja, hogy felismerhetetlen volt. Valószínű, hogy eltörték az órát, a fogai is kiestek. És annyira megostorozták, hogy nem maradt bőr és hús a hátán. He had into his head. És tövis koronát nyomtak a fejébe. Néhány évvel ezelőtt elmentem a, az erdőbe és kerestem ilyen tövis szálakat, mert szerettem volna egy koronát készíteni. And I brought a gloves. Egy, egy húsvét Isten tiszteletre, és vittem magammal ilyen munkáskesztyűt. És, és ezt a csípőfogót, vagy mit. And I still came home with bloody hands. És még mindig véres kézzel jöttem haza így is. Can imagine, on your head? Képzeljétek el, hogy mindenfajta védelem nélkül ezt a fejedbe nyomják bele. És azt pedig rácéserítették arra, hogy a keresztjének a tartófáját azt ő vigye. Sokan azt mondják, hogy akár ez 40 kilós is lehetett ez a nagy fadarab. Ezt végig kellett vinni through the city. Ezt kellett vinnie a városon neki ment embereknek, tárgyaknak, down, és ö, elesett. Leköpdösték és kigúnyolták. As as és annyira messzire elvitte ezt a, a rudat, amennyire csak tudta és amikor már nem tudta tovább vinni, akkor egy Simon nevű embert kértek meg és ő vitte tovább. When they to Golgotha, és amikor a Golgotha hegyéhez érkeztek. They drove nails his hands akkor, akkor, szögeket ütöttek a kezébe és a lábába. Ez a testünknek ezek. Egyik legérzékenyebb részei. És végül meghalt a kereszten. És ez a halál, ez valóban a fulladás okozta halál volt. Nem mondhatjuk rá, hogy kellemes. És ő mindezt amit most elmondtam igazságtalanul szenvedte Nem érdemelte meg. And then and a kérdést hogy Isten miért engedte meg, hogy a fia így módon szenvedjem? Miért engedi meg, hogy én és te szenvedjünk It's one of the that ask. Ez valójában az egyik legnagyobb kérdés, amit az emberek föltesznek, Amikor meghallják az evangéliumot. Uh, I know, I know a, a woman, ismerek egy asszonyt, when I speak to her about Jesus, Amikor vele beszélgetek Jézusról. She says, But I can't that of the uh, ő azt mondja, hogy nem tudom elfogadni az evangéliumot a holokauszt miatt. Either God doesn't exist, vagy Isten nem létezik. Good, vagy nem jó. Or he's not all powerful. Vagy nem mindenható. He couldn't have stopped it. Mert hát, akkor kommune nem tudta ezt megállítani. But you know, it's not just big tragedies that people get caught up on. It's sometimes it's small tragedies too. De sokszor az embereket hát nem egy ilyen hatalmas tragédia ö, fogja vissza, tegyenak benne, hanem van hogy egy kisebb fajta tragédia. There's a young man in the park a couple years ago who told me volt egy fiatal srác a parkban, amikor kimentem, nagyon mérgesen mondta nekem, nem tudom elfogadni a te üzenetedet, mert a nagybátyám egy jó ember volt, és meghalt, és maga mögött hagyott néhány kisgyereket. Miért? Miért szenvedünk? Miért? Miért? És right szeretném, hogyha most rám figyelnétek, és szeretnék elmondani nektek egy lehetséges okot. It may not be great to you. Lehet, hogy nem lesz nagy vigasz számodra. But I think it makes sense. De azt hiszem, hogy nagyon is uh, helyén való. The God Isten azért engedte meg, hogy ez a, a világ ilyen igazságtalan uh, romlott és bűnös legyen, mert úgymond szüksége volt egy ilyen bűnös és romlott világra.: Szüksége volt arra, hogy a világ ilyen gonosz ö, ö, és romlott legyen, hogy megbűnthethesse a bűnt igazságosan. Okay. This, this is the the, the így, így tudnám ezt elmagyarázni. A bűn az egy komoly dolog. És csak hogy ezt így megvilágítsam, felteszek egy kérdést, mi a következménye a hazugságnak? And the answer is A válasz pedig az attól függ, hogy kinek hazuts? Okay, Hogyha egy idegennek hazudsz, no big deal. Ó, hát ez nem nagy gond. If you lie to a friend, Hogy egy barátnak? You'll be okay in a couple days. Egy pár nap múlva helyrehozod a dolgokat. You lie to your parents, a szüleidnek hazudsz, maybe you have to stay in on the weekend. Talán szobafogságra ítélnek hétvégén. Right. If you lie to your boss, a főnöködnek lehet, hogy elveszíted see, az állásodat. Starting hogy picit egyre, uh, tehát mindig egyre komolyabb a dolog. A judge, de mi történik, ha egy bírónak hazudsz? You could go to jail. Akkor be is börtönözhetnek. Ez már tényleg komoly. Okay. What happens, És mi annak a következménye, amikor Istennek hazudsz? The, the Látjátok azt, hogy mennyire függ attól, hogy az a bizonyos, azt a bizonyos vétket ki ellen követedem? Sin A bűnt, azt Isten ellen követjük őt. -e? És ő azt mondja, hogy a bűnnek a zsódja a halál. So sin is serious. Tehát a bűn az egy komoly dolog, it's God, mert Isten ellen követjük el. Sin needs a, severe punishment. a bűn ö, következménye egy komoly büntetés. Is, is az Isten ellen elkövetett vétek halállal való, való büntetést von maga után. De Istennek megvolt a terve arról, arra, hogy hogyan mentsen meg minket ettől a büntetéstől. He sent Jesus to pay azért, hogy ő megfizessen a mi bűneinkért. Jesus hogyha Jézus azért jött, hogy megfizessen a bűneinkért, Akkor neki is el kell szenvednie a bűnért járó, büntetést. Right. Igaz? Right. If, if, I'm a, if a judge tells me I have to go to jail for 10 years. Hogyha a bíró engem tiz év börtönre ítél, and, and Domo in, és a domó bejön. With forinttal, és forints. mondja, forinta. I'll, I'll take care of it. és azt mondja, Na, majd én ezt elrendezem. A judge the judge says, ha <laughs> azt mondja nekem, köszönöm, de tartsa meg a pénzét. Domo De ha Domó tényleg ki akarja fizetni az én büntetményét alapbőn, büntetést, akkor neki kell a börtönben ülnie tíz évig. Thank you, Domo, you do that Köszönöm, Domó, tényleg megtanít, ezt értem. Oh, great. Hát, mi okay. nagyszerű So if Jesus is going to pay for sin, he must be subject to the punishment of sin, which is death. Tehát ugyanígy, ha Jézus szeretne szeretnék kifizetni a mi bűnönkért az a váltságdíjat, akkor neki is el kell szenvednie a bűneinkért járó büntetést. De mivel ő tökéletes, nem tudja justly. alávetni magát ennek a fajta büntetésnek igazságosan. Right? Ugye? Therefore, Ezért God a world that's unjust. Istennek egy olyan világra volt szüksége, ami igazságtalan. Azért, hogy meg tudja valósítani a tervét, és hogy a bűnre megoldást hozzon. Right. Ugye, ez kicsit olyan technikai magyarázat it volt. You Lehet, hogy nem volt kifejezetten vigas a szenvedésedben. De remélem, hogy azt megteszi. I hope it makes you how sin is. Legalábbis azt eléri, hogy felismerjük azt, hogy mennyire komoly dolog a bűn. Because many times we just say, oh, it's just a small thing. Sokszor ennek a, ennek a jelentőségét. Hát ez ugye része annak, hogy emberek vagyunk. sokszor keresztényként pedig úgy viselkedünk, mintha Isten csak így behújná szemét és elfordulna, hogyha mi vétkezünk. That, okay. Ó jó, hát láttam azt, de right, semmi right. gond. Nem, Isten, amikor megfizetett ami bűneinkért, ez neki egy nagy-nagy áldozat volt. But Jesus's suffering as I've been saying wasn't it was unjust, but it was not purposeless. Őtatt Jézus szenvedése, ahogy elmondtam már, igazságtonan történt, de nem cél nélkül, nemélkül. 24 and 25 we see the purpose for his suffering. It says that he himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness by his wounds you have been healed. For you were ös like sheep but now to the shepherd and overseer of your souls. Bűneinket maga vitte fel testében a Fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. So Jesus are, is our example in suffering. ami példánk a szenvedésben. He suffered unjustly igazságtalanul szenvedett But he suffered with purpose az volt a célja hogy meg tudjon bocsájtani nekünk azért mert mi vétkeztünk and so we see that in the greatest scandal that mankind has ever seen és láthatjátok azt hogy a legnagyobb legbotrányosabb esemény, ami történt a világtörténelemben. Like Hogy egy tökéletes emberrel így bántak, és halára ítélték. Ez botrányos. The has ever seen, the good came to Valójában a világ legbotrányosabb eseményén keresztül történt a legeslegjobb dolog az egész történelem során, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket. And Jesus suffered, he paid our debt. És mivel Jézus szenvedett, ő kifizette a, a mi tartozásunkat. És most meg tudunk térni, visszatudunk térni a lelkünk pásztorához és gondviselőjéhez. És látjuk azt, hogy az, hogy elviseljük az igazságtalan ö, szenvedést, az, az nagy hasznot hoz nekünk. Gondoljátok, hogy a mi igazságtalan szenvedésünknek is, is van oka, hogy ebből is származik jó számunkra. Here's a short list. Itt van egy kis lista nektek. 2 Corinthians 4. Második Korintus 4 12-13. azt mondja, hogy azért szenvedünk, hogy bizonságok legyünk másoknak. Right, life is tough, az élet kemény. We cling to God, Istenbe kapaszkodunk. People see that, Látják ezt az emberek. They see, wow, és azt mondják, hogy fűha! God must really be special. Isten, biztos, hogy nagyon különleges. It must really be és biztos nagyon fontos. Right? Corinthians one. actually, you know, just go home and read the whole book of Second Corinthians. It's all about suffering. Igazából, ha uh, tudtok, akkor menjetek haza és olvassátok el az egész második korintusi levelet, mert nagyon sokat uh, szól a szenvedésről. El tudom nektek mondani a konkrét igévésseket később, de most csak így elszaladunk. Second purpose in our suffering. A második oka, vagy célja a mi szenvedésünknek. That through our suffering we develop compassion for other people. Hogy a szenvedésünkön keresztül együttérzést ö, alakul ki bennünk mások iránt. Passed that I suffered Pál azt mondja, hogy én szenvedtem. God, Istentől kaptam ezért a vigaszt. Comfort comfort others, Ezzel a vígasszal tudok azok másokat vigasztalni, akik szintén szenvednek. A harmadik oka, ö, bocsánat, célja a szenvedésünknek az, az hogy megölje a <laughs> mi büszkeségünket. Was the leader, one of the of the early Pál volt a korai egyháznak az egyik vezetője. Spoke, Amikor ő szólt, az emberek odafigyeltek rá. And, and even now there's, there's, there's, a, there's a tendency for us to say, oh, Paul was the greatest missionary. És most is hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy, ó, hát pár volt a legnagyobb misszionárius. But Paul said, so that I wouldn't become prideful, de Pál azt is mondta, hogy ez azért volt, hogy ne legyek büszke, God gave me a thorn in my flesh. hogy Isten adott egy ö, tüskét az én testembe. És ezt nem tudjuk azóta sem, hogy mi volt pontosan. De ő kérte Istent háromszor is, hogy vegye el ezt tőle. Lehet, hogy ez egy betegség volt. Lehet, hogy egy, egy rossz emberi kapcsolat, hogy volt ott valaki, aki Pát állandóan vádolta olyan dolgokkal, amik nem voltak igazak. És és azt a az választ adta Isten Pálnak ebben a helyzetben, hogy elég neked az én kegyelmem. És Pál azt mondta, hogy ez az egész dolog azért történt, hogy én alázatos maradjak. A mi uh, szenvedésünknek a, a negyedik célja, is a God would train us. hogy Isten nevelje minket. It's a tool. Egy, ez en, ebben egy eszköz, hogy ő formáljon minket. Az ötödik dolog. It brings about dependency on God. Uh, ez azt, uh, hogy Istenen, How many testimonies have you heard, you know, in your Christian life, where somebody said, Oh, it was when I was, I had cancer, it was when... I had no money. I was without job. That's when I to God. Hányszor hallasz keresztényeket, bizonyságot tenni arról, hogy olyan helyzetek adódtak, hogy hogy elvesztett az állását, nem volt pénze, vagy rákos volt, és akkor volt az, hogy tényleg nagyon bízott istenben. Amikor szenvedünk, akkor megtörténik az, hogy már nem a saját erőnkre nézünk, hogy majd ez kihoz ebből, hanem Istenre és az ő eszközeire. When we suffer unjustly and well, Amikor uh, jól tűrjük az igazságtalan szenvedést, six, ez a hatos, we manifest the life and character of Christ. akkor Krisztus uh, uh, életét és jellemét uh, mutatjuk be. Jesus was kind of like that. Rámutathatunk egy ilyen emberre, aki ilyen jó módon viselte a szenvedését, és azt mondhatjuk rá, hogy igen, Jézus is ilyen lehetett. És a hetes pont pedig, It manifests the evil nature of evil men. ugyanakkor ez, ez az egész megmutatja a gonosz embereknek a gonosz természetét. Mondjuk van egy főnököd, aki nagyon rosszul bánik veled a munkahelyedben. Elkezdesz vele vitatkozni. Az összes kollégád azt fogja erre mondani, hogy hát te biztos megérdemelted ezt a bánásmódot. De hogyha szenvedsz jól, helyes módon, igazságtalanul, ugyanúgy, mint Jézus, és nem nyitod ki a szádat, right? like, akkor az emberek, akik körülötted vannak, azt fogják mondani, hogy hát ez egyszerűen nem igazság. Mit csinálnak az embernek a főnöket? Ez nem helyes. Akkor ez a... A te viselkedésed megmutatja azt, hogy milyen gonosz a főnöködnek a gonoszsága. Um, a nyolcas pont az, hogy a szenvedés segít abban, hogy terjedjen az evangélium. Pálnak az idejében God wanted roman soldiers to hear about Jesus. Ő, Isten szerette volna, hogyha a romai katonák is hallanak Jézusról. And so, és így Paul went to Pál börtönbe került. And in és ott szenvedett. és a filippieknek Philippi írt levélben Pál azt mondja, hogy ami velem történt, az egy nagyszerű dolog. Here in hát itt szenvedek a börtönben. de az összes börtönőrnek már bizonyságot tettem Jézusról. And nine, és a kilences pont. Last, utolsó. Gets our a szenvedés ö, megragadja a figyelmünket. unbelievers. Főleg a nemhívőkét. C.S. Lewis, Lewis azt mondta, hogy a, a fájdalom az egy olyan hangos beszélő, amin keresztül Isten megragadja egy süket világnak a figyelmét, és fölébreszti őket. If no in our life, Hogyha nincsenek problémák az életünkben, well, minden jól megy, very that we would ever look for God. akkor nagyon kevés az esély annak, hogy Istent keressük. Hát miért van rá szükségem? Well hát magamtól is jól el vagyok. De amikor jön a szenvedés, with És szembenézünk a halállal. Somebody, who, és szükségünk van arra, hogy hogy ráhagyatkozzunk, hogy függjünk valakitől, de kitől? That's, that's when we wake up. Akkor ébredünk fel. So this is the big picture. Tehát ez az egésznek a nagy összefoglalója. Ez a világ ez igazságtalan. It's painful place. fájdalmas hely. From cancer Kezdjük a rákkal, és folytathatnánk a diktátorokig földrengések, és akár a mindennapi élményeink, megtapasztalásunk a haláról mindezt összefoglalva live. azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon fájdalmas világ. And it's all because of man's sin. És mindez az emberiségnek a bűne miatt van így. Isten megengedte, hogy ez a világ ilyennél váljon, hogy ő igazságos módon tudjon elbánni a bűnünkkel. Hogy ő igazságos módon tudjon elbánni a mi bűnünkkel. Meg kell, hogy értsük azt, hogy a szenvedés az része az életünknek. So Tehát a te szenvedésedben Jézus a példaképed. Bízzátok rá magatokat Istenre. Bízzátok rá magatokat arra, aki igazságosan ítél. most of it. És hozzátok ki a legtöbbet ebből. A lot for your suffering. Mert sokat fogunk fizetni a mi szenvedésünkért. És ne kicsinyítsük le, vagy értéktelenítsük a mi szenvedésünket azzal, hogy, hogy sírdogálunk, meg panaszkodunk. Being self was me? teljesen önmagunkba fordulunk, hogy jaj, nekem mennyire rossz. Vagy azáltal, hogy lázadunk. Right. But let God work out his Hadd munkálja ki Isten az ő célját, mert van célja. Is, Nem tudhatjuk, hogy mi az, amíg benne vagyunk a szenvedésben. De én úgy gondolom, hogy Isten nem engedi, hogy a dolgok csak úgy véletlenül megtörténjenek. Hadd munkája, ki ő az ő jó célját a mi szenvedésünkben. In the coming weeks, az elkövetkezendő hetekben. Azt hiszem, hogy többször elő fog fordulni ez a téma. Remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak én és a feleségem fogunk már órákra járni egy pár hét. <gül> be Talán ö, olyan helyre szeretnétek inkább járni a gyülekezetbe, ahol azt mondják, hogy a, a, a szenvedés az nem Istentől való. Because there's a lot of people who say that. Ma sokan ezt mondják. But it doesn't seem to me that God says that. De úgy tűnik nekem a Bibliából, hogy Isten nem ezt mondja. And I want to take this very seriously. És én ezt szeretném nagyon komolyan venni. Az egyik uh, célom és az egyik feladatom lelkipásztorként az, hogy felkészítselek titeket arra, hogy jól szenvedjetek. Jól tűrjetek a szenvedést, vagy <laughs> helyesen. Tehát nem azt értem ez alatt, hogy menj és keressé a dolgokat, ami miatt szenvedsz. But when it comes, De amikor eljön ez, akkor bíz Istenben. És tudd azt, hogy neki célja van ezzel. Úr Jézus, köszönjük, that you are in control, hogy te uh, irányítod a dolgokat, and, uh, purpose, és még a szenvedésünknek is célja van, and our we you. és mi a szenvedéseinkben is dicsérni akarunk és magasztalni téged. We learn our Szeretnénk jól meg tanulni a leckénket. Uh, but Lord, we, we look forward to the day when you will uh, finish this reality and open a door to a new reality, heaven. De Uram, várjuk azt a napot, amikor ennek a földi világnak vége szakad, és megnyitsz előttünk egy másik világot a mennyet. A, heaven where there's no tears, a mennyországot, ahol nincsenek könnyek. No pain, nincsen fájdalom, no suffering, nincsen szenvedés. And we look forward to that. És nagyon várjuk ezt. And it seems like forever. És úgy tűnik, hogy ez örökké való, hogy oda odajussunk. De, but we know that your is true. De tudjuk azt, hogy a te ígéreted az igaz. És ahogy most együtt úrvacsorát veszünk, köszönjük neked Jézust. Who though was perfect was to pain, bár volt, mégis elképzelhetetlen fájdalomment ment keresztül, That he would pay for our sins, Azért, hogy megfizessen ami bűneinkért. We thank you that Köszönjük, Uram, hogy ma megtapasztalhatjuk ezt a, ezt a cserét. Hogy neked adhatjuk a bűneinket, hogy Te fizes megértük. És Jézus cserébe Te pedig a Te igazságodat adod nekünk.